Привіт, друзі! Мене звати Рахтушка я дуже рада вітати вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами закінчуємо читати книгу молодого українського письменника Михайла Іваська «Дев'ять кроків на зустріч вітру». Це четверта, остання частина. Попередні три ви можете прослухати за посиланням, яке бачите наразі на екрані, а також в описі до цього відео. Перш ніж я продовжу для вас начитувати цю книгу, Хочу нагадати, що в мене на каналі є спонсорство. Посилання на деталі та рівні ви зможете знайти в описі до цього відео. Найдешевший рівень називається Турохтушнички та коштує 10 гривень на місяць. Кому цікаво, обов'язково ознайомтеся з інформацією в посиланні. Я щиро вдячна всім тим, хто вже підключив спонсорство та підтримує мене та мою працю саме в такий спосіб. Дуже вам вдячна! Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку і нумо продовжувати читати разом. Бенедикт весь час присвячував коханній, творінню разом з рутою прекрасної музики, друзям і написанню віршів. Хлопець прекрасно розумів, що скоро прийде той момент, коли йому почнуть відмовляти руки так, як вже відмовляють ноги. Він писав всюди і завжди. Літня школа багато чого його навчила. Його вірші стали ще прекраснішими, ніж будь-коли. І жоден з них не був про тяжке життя хворого на бас хлопця. Всі вони були про очевидні речі, які люди примудряються не помічати. Про прекрасні речі, які оточують кожного. Варто лише придивитися. Тієї осені Бенедикт зрозумів ще одну просту суть життя. Не потрібно старатися цікаво писати про своє життя. Його потрібно вміти цікаво читати, бо люди здебільшого пишуть однакові історії. Всі народжуються, вчаться у школі, закінчують інститути, одружуються, народжують дітей. Всі життєві сюжети практично однакові. Нас розрізняють тільки те, як ми їх читатимемо. Бенедикт це зрозумів, і йому стало набагато легше жити. Того дня він сидів у своїй кімнаті за столом, і дописував черговий вірш. Анне не було, вона пішла провідати тата. Були тільки він. Прекрасна картина за вікном і його думки, які він викладав на аркуші. Ну що за дивний парадокс? Коли втрачаю все, живу. В ясну погоду я сумний, щасливий тільки в дощову. Щасливий тільки на краю, коли вже падаю на дно, коли вже майже не живу. Шукаю рятівне вікно. Ну що за дивний парадокс? Чому доходить до такого? Чому життя я із міцного доводжу знову до хиткого? Здається, роблять так усі. Спускаються із гір в долини, шукають сили у собі і знов прямують до вершини. Коли він дописав останній рядок, у його кімнату зайшла рута. Тепер вона часто провідувала Бенедикта. Жінка любила його провідувати, бо він її заряджав. Він був її музою, був її героєм. Безпосередня розмова з ним була набагато краща за спілкування по телефону. А сьогодні у неї найближчі прекрасні новини про справи, над якими вони працювали останні кілька тижнів. Жінка увійшла, привіталась і сіла на ліжко. Бенедикта маю хороші новини». Почала вона. Хлопець нічого не казав, а уважно дивився і хотів, власне, їх почути. Ми в студії дописали останню пісню з альбому. Це прекрасно! Зрадів Бенедикт. Сьогодні увечері я приїду і заберу вас із Анною в студію. Послухайте фінальні версії тих композицій, над якими ми працювали. Це дуже хороша новина. І ще одне. З того вечора коли ми почали співпрацювати, я задумала ще одну справу. Думаю, вона тобі сподобається. Яку ще справу? В тебе сотні віршів, Бенедикте. І я подумала, що люди мають їх побачити всіх, а не тільки ті 17, які я заспіваю. Звісно, якщо ти дозволиш, я буду працювати і над іншими альбомами. Але, але не факт, що я їх почую. Закінчив Бенедикт. Руту завжди крутило на таких моментах. Одним словом, з того вечора, як ти погодився на співпрацю, я шукала хороші видавництва, які можуть опублікувати твої вірші. Всі твої вірші. Хлопець не вірив своїм вухам. Йому стало так дивно. Крім перших днів прогресування своєї хвороби, він жодного разу не плакав, та зараз не міг стримати сліз. Його вірші стануть книгою. Він був безмежно вдячний та щасливий. «Ти серйозно?» «Звісно, серйозно, Бенедикте! Твої вірші опублікують. Усі! Вони стануть величезною збіркою поезії!» І собі раділа Рута разом з хлопцем. «Підійди, я хочу тебе обійняти!» Вона підійшла, і він міцно, наскільки вистачало сил, обійняв цю прекрасну жінку яка звалилася у його життя як сніг на голову і кожен його день робила по-своєму прекраснішим. Правда, ще залишилось багато роботи. Треба знайти художника до твоєї книги, зробити редакцію, вибрати назву збірки. Тобі докладніше про все розкаже редактор. Він зателефонує до тебе. Це неймовірна новина. Витираючи сльози радості прохрипів хлопець. Дякую тобі за все. Це тобі дякую. Тоді ввечері побачимось. Жінка піднялася і попрямувала до дверей. Почекай. Я хочу... Я повинен... Тобі дещо розказати. Рута стривожилася. Вона побачила серйозне обличчя хлопця і зрозуміла, що це щось важливе і не надто приємне. Щось сталося? Та нічого такого, на що я не чекав, промовив Бенедикт. Просто я сьогодні піднімався по сходах сюди, нагору, у свою кімнату. І дещо зрозумів. Хлопець замовчав, наче про щось замислившись. Жінка кинула на нього питальний погляд, у якому заіскрився страх. Я зрозумів, що в останнє піднімаюся по тих сходах. Мої ноги відмовляють. Мій мозок думає, що вони роблять крок, а вони насправді незворушні. Рута, це таке дивне відчуття. Я довго з цим боровся, але не можу тепер себе обманювати. Треба визнати, що ногу я втратив. І жити далі. Боже, Бенедикте, мені дуже жаль, говорила Рута. А хлопець бачив у її погляді безпорадність. Отож, я, напевно, поміняю житло, хоч і не дуже хочу. Та мені тепер варто знайти щось на першому поверсі. Я бовдур, якось не думав про це, коли сюди поселявся на півроку. Думав, що ноги мені ще не зрадять. А вони зрадили. Рута мовчала. Вона дивилась на нього глибоким поглядом, у якому страх уже добряче полаг котів. Жінка думала, як допомогти. І придумала. Слухай, а ти не хочеш жити у мене? Тобто у Тані. Пам'ятаєш, вона приходила на студію. У їхньому будинку є прекрасна кімната на першому поверсі. Ми все організуємо, тільки скажи. А вона не проти? Звісно, ні. Ти їй подобаєшся ще більше, ніж мені. І Ані буде легше. Ми допомагатимемо. Я дуже вдячний тобі. Я тобі чужа людина, а ти так мені допомагаєш. Це я тобі вдячна. І ти від того вечора, коли я приїхала сюди, збожеволівши твоїми віршами, став мені не чужий. Тоді я заїду по тебе вже завтра. Заберу тебе. Добре. Бенедикт, я хочу, щоб ти знав, що ти не самотній. Ти маєш нас. Не забувай про це ні на секунду. І дякую, що ти мені все розказав. Я ціную це. Бенедикт тільки легко їй усміхнувся. Переїжджаючи в це місто, він і не надіявся зустріти тут стільки хороших людей. Ні про що таке, що з ним зараз відбувалося, навіть і не мріяв. То яке він має право сумувати? Отож, того дня, коли він покидав пансіонат, пані Ярини, він усміхався. Усі стояли на рецепції. Пані Ярина, Анна, Єва, дві сестри-близнючки, Рутина подруга Таня і сама Рута заносили Бенедиктові речі в машину. Їх уже доволі побільшало. Якісь книги, які вони з Анною купували на розпродажах, якийсь одяг який у нього з'явився після походів у секонд-хенд. Юнак не хотів усе це тут залишати, бо з кожною такою річчю йому асоціювався прекрасний день з Анною. Хлопець стояв спираючись на дві милиці і усміхався до сумних облич людей, які з ним ділили цей дах. «Усе буде добре», – промовив він. «Бережи себе», – мовили сестри Бизнівички. «Їдьте звідси». «Перепрошую» обурилася пані Ярина на Бенедиктову пораду. «Їдьте звідси», – повторив хлопець. «Їдьте і навіть не думайте. Змініть усе і станьте щасливими, якщо життя у цьому місці вас виснажує. Я той, хто це зробив. Скажу вам, що це мій найкращий вчинок у житті». Жінки обійняли хлопця, а потім зі смішинкою в поглядах подивились просто хлопців в очі. Чомусь Бенедикт був впевнений, що вони його послухають. «А ти, Єво, не здавайся», – перевів погляд на дівчину. «Я, звісно, не бачив твоїх картин, але переконаний, що вони дивовижні, як і ти. Іди до своєї мрії, і ти її досягнеш. Колись я ще може навіть, якщо і не прийдусь на ногах, то приїдусь на колесах свого інвалідного крісла по твоїй несамовитій галереї». З'єваних очей покотилися сльози. «Це тобі», – мовила вона, простягаючи йому якийсь великий конверт. Він здогадався, що там. «Дякую». «А це від мене», – прохрипіла пані Ярина, простягаючи йому книгу. «Ту саму. Злочин і кару». «Як? Я не можу її прийняти», – заперечив юнак. «Можеш», – відрізала жінка. «Мені колись дісталась вона від однієї хорошої людини, Зі словами «Не бійся», «А я боюсь», «Ти не боїшся», «Вона твоя», хлопець прийняв дарунок. «Ви найдобріша людина, яку я коли-небудь зустрічав», признався Бенедикт. Згодом Бенедикт покинув пансіонат назавжди. Більшість з тих людей він ніколи вже не бачив. Та завжди до останнього його подиху ті люди парили десь у його думках. Незабаром після від'їзду він бачився тільки з Євою бо ті картини, які вона йому подарувала, настільки його вразили, що він попросив її іллюструвати його книгу. Він був впевнений, що ніякий інший художник не зможе зрозуміти його як вона. Зайшовши у дім Тані, Бенедикт одразу зрозумів, що тут помре. Він був у цьому впевнений. Йому згадався Ярон. Чому Ярон не міг знати про свою смерть, якщо Бенедикт, знає місце своєї смерті. Десь краєм свідомості Бенедикт зрозумів Ярона і його відчуття смерті. Але крім цього знання, більше ніщо в цьому домі не навіювало на Бенедикта смуток. Тут було весело. Тут була весела Таня, яка залишилася в Україні і не повернулася із ним у Нідерланди, бо хотіла бути свідком, коли люди вперше почують пісні, які готують Рута і Бенедикт. Вона шалено допомагала. З Менедиктом тепер повинен був хтось завжди залишатись, бо хлопець міг будь-якої хвилини впасти з милиць і більше не піднятися. Жінки вже приготували чорне інвалідне крісло, яке стояло в кутку вітальні і грізно зіркало на хлопця. Мовляв, скоро ти у мене сядеш. Він, звісно, сяде, та не хотів це робити завчасно. Тут була Рута. З якої щовечора Бенедикт перенав у творчий процес Вони думали наперед, бо прекрасно знали Що хлопець не зможе довго залишатися з ними і підказувати Тож жінка хотіла його випитати про все, поки був час Вона не сумнівалася, що продовжить справу навіть після того, як хлопець відійде У тому новому будинку також була Аня Мабуть, через неї його легко можна було назвати домом. З дівчиною навіть на краю світу. Був би дім. Перші дні хлопець не виходив зі своєї нової кімнати. Він писав. Про все, що ще ніколи не писав. Якось увечері, коли він займався тою справою, до нього підійшла Анна. Всі ті кілька днів вона була сумна. «Бенедикте, ходімо, погуляємо. Ти вже три дні сидиш і не пишеш. «Давай завтра», – промовив хлопець, туплячись у свої нотатки. «Я повинен писати». «Ні, сьогодні», – відрізала дівчина. «Що з тобою?» «Пам'ятаєш? Ти просив мене з тобою завчасно не прощатися». «Пам'ятаю». «Ти теж з собою не прощайся». «Ти поки що живий і ще довго проживеш». «Не бійся, що не встигнеш. Ти напишеш усе, що маєш написати». Хлопець мовчав, він дивився на неї, і йому відкривались очі. Бенедикт повільно відклав ручку. «Вибач, ходімо». Того вечора Бенедикт востаннє гуляв. Це були останні, хоч і з милицями, хлопцеві кроки. Вони були зроблені біля пожовклих живоплотів, по дзвінкому тротуару, під прекрасним зоряним небом. Закохані повільно гуляли по тихих, Спокійних вулицях таненої околиці. Кожного разу, коли вони ось так гуляли, не було нічого, крім їхнього кохання були тільки він та вона. Ніякої хвороби, ніяких милиць, ніяких думок про кінець. Я так тебе кохаю, призналась Анна. Ти мій найкращий друг. Я тебе кохаю сильніше. заперечував хлопець. Знаєш, коли ти відійдеш, я поїду до мами, в Польщу, промовила Анна. Почну там нове життя, заведу нових знайомих. Ти мені показав, що не варто того боятися. Змін. Я хочу, щоб ти це знав. Я не опищу руки, не переймайся щодо мене. Буде класно, от побачиш, зрадів таке почувши Бенедикт. А знаєш, я придумав, як назву свою збірку. Як? Назустріч вітру. Бо кораблі пливуть за вітром, а ми йому назустріч ідемо, підморгуючи, процитувала Анна. Саме так. І на обкладинці будемо ми з тобою. Я домовився з Євою, і вона завтра приїде, щоб малювати нас. Це прекрасна ідея. обійняла коханого дівчина. А коли вони прийшли додому, в порозі Бенедикт звалився з милець. Анна пробувала його підвести. Та нічого не вдавалося. Потім Рута повільно підвезла візочок, і Бенедикт у нього сів. Тепер це були його нові ноги. Вони були не такі вже й погані, возили Бенедикта, куди тільки йому заманеться. Усі дивилися на нього з сумом, а він зараза посміхався. Чому не питаєш, чого я вже у віску? Запитав Бенедикт Єву, коли вона наступного дня прийшла малювати картину яка стане обкладинкою його збірки. Вона ставила мульберт і розставляла фарби. Прикинулась, що навіть не почула хлопцевого запитання. Його це трішки дратувало. Він хотів, щоб люди не соромились цієї теми. Чуєш, ти навіть не дивишся на крісло. Що таке? А що я маю питати? відрізала Єва. Все й так зрозуміло твоя хвороба прогресує. Для чого тикати у це носом зайвий раз? Просто я хочу, щоб ти почувалася вільною і не думала, що мені боляче про це говорити. Я так і не думала, буркнула Єва. Вам чимось допомогти? Зайшла у вітальню Таня. Так, мовила художниця. Вона ніби зраділа, що не продовжуватиме попередньої теми. Потрібно зробити фон. Пропоную завісити вікно якоюсь однотонною скатертиною, бо ваші штори в орнаментах, а потрібне чисте тло. – Добре, зараз зроблю, – кивнула Таня. – А де я можу набрати води? – Ось там, на кухні. Ішли приготування до ще одного творчого процесу. Бенедикт тільки спостерігав за всіма. Останнім часом усе, що він міг, – це спостерігати. Звісно, в його грудній кліці щось нило через те, що помаленьку він втрачає незалежність. Та він щосили пробував ігнорувати це ниття. «І що це буде за малюнок?» – спитала Анна, коли ввійшла у кімнату. Дівчина пильним поглядом зиркнула на поки біле полотно і назавішане білою тканиною вікно. «Це буде ваш портрет?» – відповіла Єва. «Але я хочу, щоб ви роздягнулися». «Тобто, я хочу, щоб ви були оголені», – повторила художниця. «Ну, мені, напевно, треба вийти», – засоромилася Таня і подріботіла з кімнати. «Ти хочеш, щоб ми були голі?» – не розумів Бенедикт. «Перед тобою?» «Мене можете не соромитися. І не до кінця голі. Ти, Бенедикте, можеш залишатися в трусах. А ось тобі, Анно, бюзгалтер все-таки доведеться зняти». Спокійно продовжувала Єва. «Просто я почитала твої вірші. І думаю, що така картина підійде якнайкраще. Ваші молоді і інтимні тіла такі ж, як і твої. Ніжні вірші. У цьому щось є, прошепотіла Анна. Я згодна. Дівчина почала знімати із себе одяг. Ось так просто. ніби Єви тут взагалі не було. Бенедикта це здивувало. А коли дівчина з легкістю зняла лівчик, в нього взагалі роззявився рот. Труси теж знімати? Спитала вона Єву. Ні, можеш бути в них. Ти так стоятимеш за Бенедиктом. А ти чому не роздягаєшся? Зиркнула вона на хлопця в кріслі. Ти й так помираєш. Невже ще чогось соромишся? Анна спохмурніла, а Бенедикт усміхнувся. Що? зловила обурений погляд Анни Єва. Він хотів, щоб я вільно про це говорила. Я й говорю що йому соромитися? Він і так без п'яти хвилин мрець. Бенедикт аж зареготав так і усмішила реакція оголеної Анни. Ну, вас в баню. махнула вона рукою і рушила до білої тканини. «Роздягайся, і будемо позувати цій найтолерантнішій у світі художниці». Хлопець розслабився. Він почав роздягатися. Анна хотіла підійти і допомогти коханому, та він зупинив її. Поки він може це зробити сам, він і робитиме. Потім під'їхав до білої тканини і став перед Анною, обличчям до Мольберта і художниці. Вона кілька секунд дивилася оцінювальним поглядом. «Анно, поклади руки на Бенедиктові плечі!» – попросила вона. Але спершу розпусти волосся. Дівчина витягла шпильку, і волосся впало їй на плечі. Воно, до речі, ще досі мало синій відтінок. Бенедиктова теж. Потім вона делікатно поклала руки Бенедиктові на плечі, від чого у нього аж мурашки пішли по шкірі. Ява кілька секунд дивилася то на них, то на полотно. Хлопець із дівчиною на неї. Всі мовчали. Прекрасно. Ну, тоді поїхали. Дивіться на мене. Мовила художниця і зробила свій перший штрих. Це був інтимний момент Бенедиктового і Анниного життя. По шкірі бігали мурашки, а серце тремтіло від романтики. Хлопець сидів у інвалідному кріслі, а позаду нього стояла Анна, тримаючи руки у нього на плечах, Єва геніальна. Це було саме те, що хотів бачити Бенедикт на палітурці своєї збірки. Силу людських стосунків, інтимність. Єва дивилась в очі своїм натурникам і відчувала їх. Їй теж бігали мурашки по шкірі. Від їхніх поглядів, від їхньої гусячої шкіри, від того, як ніжно Анна руки держала на Бенедиктовому плечі, від її тендітної талії і прекрасних грудей. Художниця хотіла нічого не пропустити і показати все таким, яким воно є насправді. Вона ретельно змальовувала подряпини на бенедиктових колінах, синці від виснаження під аненими очима, ретельно змальовувала їхні, незважаючи ні на що, щасливі погляди. Ти плачеш? побачила Анна. Вибачте, шморгнула носом художниця, опанувала себе і продовжувала малювати. Це був дуже інтимний момент Бенедиктового і Анниного життя. Картина вийшла чудовою і реалістичною. «Ти снитимешся мені?» – спитала кілька днів по тому Анна. Був день, вони лежали у ліжку обличчями одне до одного. Бенедикт пестив її волосся. «А ти хочеш?» «Так», – прошепотіла вона. «Снитимусь». Бенедиктова хвороба прогресувала. Але він не звертав уваги. Він насолоджувався прекрасними моментами цієї чарівної осені. Якось увечері до нього завітали Макс із полипом і взяли його з собою в місто. Це був хороший, хлопчачий вечір. Не переймайся, ми його привеземо цілим і неушкодженим, говорив достурбований Анне Макс. Ну, точно не більше ушкодженим, ніж він зараз є додав він, зиркаючи на хворого юнака в інвалідному кріслі. «Відпочивайте», – усміхнулася Анна, – «і телефонуйте колись щось». Вона відчинила двері, і хлопчаки викотили Бенедикта на вулицю. Анна всміхнулась і зачинила двері. «Ти мусиш сьогодні напитися, як свиня», – сказав Макс, щойно двері зачинилися. «Ми всі повинні сьогодні напитися». «Добре», – не заперечував Бенедикт. Макс віз Бенедикта у візку, а біля них ішов Пилип. диво, одягнений не у звичну для нього спортивну кофту, а у молодіжну сорочку. Спочатку хлопчики намірилися піти у стриптиз-бар, та грізні охоронці їх не пустили. «Як ви можете не пускати людину з обмеженими можливостями?» – не здавався Макс. «Ви порушуєте кодекс толерантності до інвалідів. Іди звідси, маля!» Незворушно, сказав м'язистий чоловік, бо зараз зателефоную до твоєї матусі і скажу, куди ти хочеш зайти. Та ну вас! Махнув рукою Макс і пригнічено взявся вести Бенедикта кудись в інше місто. Що це за такий кодекс толерантності? Збентежився Бенедикт. Не знаю, я ще й не його вигадав. Усі троє засміялися. Їм, хоча із четвертої спроби, все-таки вдалося потрапити в якесь місце, де був алкоголь, драйвова музика і танці. Того вечора Бенедикт вперше напився до безпам'яті, і як це не гірко визнавати, в останнє. Останнє, що він пам'ятав, це те, що переконував Пилипа не соромитись свого тіла. «Я ж не соромлюсь того, що за кілька місяців перетворюсь на дерево, не соромлюсь свого крісла», – переконував Бенедикт. Так, звісно, він бачив на собі здивовані і перелякані погляди людей, але з легкістю їх сприймав, бо може частково розуміти їх. То ти тим більше не маєш нічого соромитися. Закінчилось усе тим, що Пилип, надихнувшись словами друга, зіскочив з крісла і потяг дівчину, яка сиділа з подругами поряд на танцювальний майданчик, а там почав віджигати. Шалені танці, під час яких скинув себе сорочку і махав нею на всі боки «Бенедикте, поглянь, заціни, що він робить» «О, мама рідна, подивись, він має ту дівку за цицьки» Дивився сміхом і подивом Макс Це був один з тих вечорів, які ніби не пам'ятаєш, але не забудеш ніколи Рута Кулакова старалась як могла Її так запалила співпраця з Бенедиктом, що їй цього запалу вистачить на багато багато років вперед, майже всю осінь вона присвятила Бенедиктовим пісням і кризі, неї не було часу ні на що. Жінка хотіла організувати все якнайкраще, як тільки може. Рута перейнялася історією Бенедикта, його хворобою. Крім пісень і книги, вона хотіла донести до людей і те, що не потрібно здаватися навіть якщо в тебе великі проблеми». Вона хотіла донести до людей історію цього хлопця. Жінка дивувалася, що люди, навіть які ніколи не чули про хворобу бічного склерозу, одразу переймалися цією проблемою і йшли їм на зустріч. Протягом осені за допомогою небайдужих людей їй вдалося організувати велику рекламну кампанію. Їй вдалося організувати багато благодійних акцій для людей, з подібною до Бенедиктової хворобою. Вона організувала багато зустрічей на тему басу, на деякі запрошувала Бенедикта. Він любив туди ходити, навіть коли йому було вже геть погано. Там він розказував про свою хворобу. Звісно, він сам до кінця всього не знав, але розповідав те, що вже пережив. Руту дивувала його спокійна мова на такі теми, але вона раділа і навіть пишалася тим, Ще хлопець настільки мужньо все переносить і ділиться страшним досвідом з іншими людьми. Рута Кулакова повертається. У листопаді відбудеться презентація нового альбому Рути Кулакової. Альбом Рути Кулакової Моменти. Написав хлопець із захворюванням бас. Рута Кулакова написала музику на словах хворого на бас хлопця. Такі заголовки в листопаді були всюди. Вона колись правду сказала що життя хлопця зміниться. Потроху він ставав відомою людиною. Того дня, коли Рута мала презентувати альбом, у Бенедикта стався напад. Хлопець прокинувся посеред ночі, хапаючи ротом повітря. Хлопець страшенно злякався, так само, як і Анна, котра дрімала поряд і мусила все це бачити. Його відвезли в лікарню, обстежили, зробили купу уколів. Лікарка Наталя Чернушин Повідомила, що в хлопця ускладнення, якась інфекція в районі шиї. Та хлопець і без неї знав, що все погано, бо відчував, як його тіло здається ще швидше, ніж до цього. Йому останнім часом ставало тяжко рухати руками, а після нічного нападу три пальці на лівій руці дивно зігнулися і посіпувалися. Він зрозумів, що втратив їх уже назавжди. Після того, як він потрапив того дня до лікарні, час для нього пришвидшився. Його життя дійсно стало потоком окремих моментів – веселих, романтичних і навіть страшних. Це було зовсім не таке світле вмирання, про яке він вичитував у книжках. Воно було гидке. «І що ця інфекція змінює?» – запитав у лікарки Бенедикт після всіх лікарняних процедур. «Що тобі буде важче?» Відповіла Наталя. Збоку сиділа Анна і дивилася на це все порожнім поглядом. Важче? Погляньте на мою руку. Мовив він, показуючи лікарці, сіпаючи пальці. Вона нічого не відповідала. Я зможу сьогодні покинути лікарню. Я хочу бути на презентації своїх пісень. Звісно, ти зможеш усе, що захочеш. Просто тобі доведеться бути обережнішим. Я й так обережний. Ти молодець, кілька годин ми ще з тобою подивимося, а потім можеш йти. Лікарка вийшла, а Анна піднялася, ніби теж хотіла йти. Ти йдеш кудись? Так, глухо відповіла вона. Усе так швидко відбувається, Бенедикте. Мені треба побути на самоті. Я зателефоную Лізі, Пилипу і Максу. Щоб прийшли, посиділи з тобою. Він нічого не відповідав, просто дивився, як кохана покидає палату. Йому було важко, але він не міг і уявити, через що проходить вона. Він картав себе за те, що вона повинна була терпіти. Усе, чим він міг їй допомогти, так це давати побути на самоті, без зайвих питань. Потім прийшли Ліза, Пилип і Макс і забрали його додому, але Анни там не було. Попри те, що друзі заспокоювали Бенедикта тим, що Анна разом з Рутою вже в клубі, де проходитиме презентація альбому, хлопець почувався спустошеним. Йому було дивно їхати туди без неї. Навіть якщо вона і дійсно там його чекає і буде підтримувати, це був його тріумф. Він хотів його ділити з коханою. Він дуже боявся. Боявся кожної зміни у своєму організмі. Навіть уявити не міг того, що з ним зараз відбувається. Не здавався лише заради мистецтва, заради сьогоднішньої презентації, заради своєї збірки. І, безсумнівно, не здавався через Анну. Коли вони приїхали в клуб і Бенедикт пересів з машини у крісло, їх одразу оточили журналісти, спалахи фотокамер і запитання. Таня з Бенедиктовими друзями розганяла їх, як тільки могла. Це дивувало хлопця і водночас тішило. Він досяг того, чого бажав усе життя. Його талант помітили, ним зацікавились. Тепер лишилось їх усіх змусити звернути увагу на хворобу. Здається, він саме тоді, коли пропихався серед натов у клуб, заприсягся собі, що перед тим, як померте, приверне увагу суспільства до проблем, які сам проживав. У клубі були десятки людей. Усі чекали на нові пісні Рути Кулакової, кричали і раділи. Охоронці провели друзів у відведене спеціально для них місце перед сценою. На сцені поки нічого і нікого не було, окрім чорного фортепіано і музикантів. «Де Анна?» – спитав Бенедикт. «Чому її тут немає?» «Це сюрприз», – промовила Таня. «Поки про це не думай, просто насолоджуйся концертом. Добре? «Без тебе всього цього не було б». «Ну, добре», – мусив миритися хлопець. Рута Кулакова захоплювалася Бенедиктом, але він захоплювався неї не менше. Вона була неймовірно талановитою. Ці останні місяці, які він з нею спілкувався, переконали його в цьому. Але того вечора він вперше бачив її на сцені. Вона була і вогнем, і водою, і землем, і вітром. Вона була сукупністю всіх стихій. Кожну пісню вона пропускала крізь свою душу і закохувала у неї весь той набитий людьми клуб. Вона з ними спілкувалась, розказувала їм, казала, що останні місяці змінили її назавжди. Люди їй вірили. Бенедикт їй вірив теж. Ці пісні нагадували йому весну, запашну, всіяну прекрасними квітами, і блакитним небом Він не вірив, що це його вірші Це було щось неймовірне Люди сміялись, кричали, плакали Це був найкращий день у Бенедиктовому житті Слухачі не хотіли відпускати співачку зі сцени Кілька годин концерту промайнули як кілька секунд Бенедикт і всі, хто був поряд з ним Теж не хотіли, щоб концерт закінчувався він бачив щасливі обличчя друзів, рутених знайомих. Усі вони хотіли чути ще ті пісні. Вони, направду, були мистецтво, якого українська музика ще не знала. Бенедикт був радий, що допоміг співачці повернутися до улюбленої справи. Та Рута, проспівавши декілька разів на біс, все-таки залишила сцену. «Це був прекрасний концерт», – говорила вона перед тим, як піти – він доказ того, що навіть приречена людина може літати, коли падає у прірву. Всі ці слова, всі ці пісні, які ви чули сьогодні, їх і написав хлопець, який зараз тут. Хлопець, який бореться за своє життя кожного дня. Ми, здорові люди, не маємо бути до цього байдужими. Ми маємо допомагати і підтримувати. Зал настільки зашумів аплодисментами і криками, Ще Руті довелося почекати кілька секунд, щоб продовжити. Мене історія Бенедикта Креха зачарувала. Вона, попри всю свою трагічність, насичена щастям. І зараз на цю сцену вийде дівчина, яка теж у цьому переконана. Бенедикт розявив рота з подиву. Якби він мав здорові ноги, вони, безперечно, йому підкосились. Зі сцени пішла Рута, але натомість вийшла Анна. Вона мружилась від світла прожекторів, переживала і не могла повірити, що робить це. «Доброго вечора», – сказала дівчина, підійшовши до мікрофону. «Мене звати Кравчишин Анна. Я дівчина Бенедикта Креха, автора тих пісень, які ви сьогодні чули. Я познайомилася з ним на початку літа, коли він втік від батьків і переїхав у наше місто. Він одразу мене зачарував. У нас із ним було, і не сумніваюсь, буде ще багато прекрасних днів. Але я хочу сказати вам, що він зовсім не хворий. Він – найздоровіша людина, яку я коли-небудь знала. Це я була хвора до зустрічі з ним. І кожен день, проведений з тим юнаком, я лікувалась від страхів, від комплексів. Голос дівчини лунав в абсолютній тиші. Кожна людина у залі уважно її слухала і дивилася, як вона витискає з себе слова і усміхається крізь сльози. Господи, я навіть не думала, що можна так сильно когось кохати, але я кохаю. Для мене зустріч з ним зовсім не випробовування, а найкращий у житті подарунок долі. Пенедикт дивився на неї і плакав. Вона дивилася на нього і робила те саме. Ти мій Янгол. Промовила вона «Я хочу, щоб ти став моїм чоловіком» Зал заходів І під цей шум Анна спустилася до хлопця І стала навколішки Перед його інвалідним кріслом «Я кохаю тебе всім серцем» Мовила вона «Ти згодний?» Бенедикт не міг зупинити сліз Усі, хто був біля нього, теж плакали Вони захоплювалися тим коханням Яке зараз бачили «Так» Відповів він Вони одружились у маленькій світлій капличці В якої був похилий дах, старі стіни і не надто гарна підлога Але вона стала тихим місцем, де з'єдналися два, направду, прекрасних серця Там були лише близькі Рута, Таня, Анен батько, Ліза, Макс і Пилип Усі красиво одягнені і щиро захоплені подією, раді за наречених Усі ті люди стали сім'єю для закоханих, близькими людьми, які пройшли випробування лихом. Бракували тільки бенедиктових батьків. Та хлопець про це не думав. Він не думав про погане. Не думав, що його прекрасна наречена одружується з хлопцем, який помирає. Не думав, що їй буде важче. Вона ж залишиться жива. Їй потрібно буде все це пережити. Він подумає про це згодом коли буде на самоті, щоб цього ніхто не бачив, бо зараз він не має права споганювати цю прекрасну мить. Вона стояла перед ним у простій білій сокні і дивилася своїми сірими очима прямо у його душу. Та дівчина, жінка, була прекраснішою за весь світ, за таємничі глибини океанів чи за лісисті вершини гір. Її руки, шиї, розпущене волосся, скроні, Її глибокий погляд, у якому він втопав з головою. Все було дивовижним, мов, у касті. Священник говорив свою промову, а вони милувалися одне одним. Хлопець сидів у інвалідному кріслі і не вірив у те, що відбувалося. Тобто не вірив, що таке відбувається з ним. Хвороба йому відкрила очі на те, що будь-яка людина у будь-якій, навіть безнадійній ситуації, може почуватися щасливою, якщо захоче. Коли прийшов час мінятися обручками, дівчина опустилась на коліно, щоб бути на рівні зі своїм чоловіком, а потім ніжно взяла його праву руку і натягла обручку на його безіменний палець. Коли прийшла його черга робити це, хлопець дещо зашарівся, його ліва рука конвульсивно сіпалась, а права була майже безсила. Він боявся, що впустить обручку і розвіє всю інтимність моменту. Та цього не сталося. Бо Анна, делікатно взявши його праву руку за зап'ястя, допомогла і за секунду в неї на руці теж виблискувала обручка. Після цього вона не втрималась, щоб не поцілувати свого чоловіка. До самого останнього свого подиху він полював за моментами свіжістю повітря і доторками Анни. Вони провели прекрасний медовий місяць за містом, який в їхньому випадку Виявився трьома незабутніми днями. Це їм організувала Рута. Вона допомагала їм усьому – у підтримці, у творчості. І найголовніше, вона віддавала їм гроші, які приносили Бенедиктові пісні. Гроші, які полегшували цю безнадійну ситуацію. Чи щось змінилося після їхнього одруження? Завсім ні. Здається, ці двоє завжди знали, що колись одружаться. Вони були одним цілим, завжди розуміли одне одного. «Я у обу прохрипів Бенедикт, коли вони з коханою сиділи на терасі будиночку в лісі, у якому вони проводили свої прекрасні три медові дні. Він сидів у кріслі, мов якась бездушна лялька, яку дітовахи спочатку відірвали, а потім на назад голову. Так неприродно вона тепер лежала на плечі. Але для Анни він був тим самим здоровим хлопцем, який одного літнього дня підійшов до неї запитати дорогу до моста. Дивно, але вона не помічала хвороби, якої б гидкої форми та не набирала. Вона бачила Бенедикта, а не його хворобу. Перед ними була ніч і тихі дерева, над якими зависли магічні зірки. Анна усміхнулася, опустила голову на плече коханого і я тебе кохаю». Вони були щасливими. Моменти. Час для Бенедикта Креха дійсно спливав. Він переживав багато болю і страху. Багато того, чого більшість людей не витримали б. Лікування, болюча фізіотерапія, процедури. Але завжди серед усього того лайна, на яке перетворилося його життя, він міг віднайти безцінні діаманти. Незабутні моменти Чи то, наприклад, той момент, коли Рута принесла перший екземпляр його книжки Він її давно чекав Він жив заради неї Той момент був дійсно незабутнім Хлопець поки що міг їй торкнутися Оною, Погортати сторінки Вона мала вісімсот сторінок На обкладинці вони з Анною Ніжні, оголені, мов нерви Чесні, а всередині Сотні шматочків Його безкрайньої душі На зустріч вітру Так вона називалась «Она б гекласна» Усміхнувся Бенедикт На той момент його ліва рука вже абсолютно не працювала А щоб вирухнути правою Йому треба було докласти чимало зусиль Язик заплітався А тіло немало схудло Що раніше здавалося неможливим Та він не здавався і писав далі Він бачив у що можуть перетворитись його вірші? У величезну збірку, яка безумовно комусь таки та допоможе. Моменти. На схилі свого життя він зрозумів, що незабутнім моментом для нього може стати найзвичайніша розмова. Він розмовляв з Анною годинами, сміявся з Максом і Пилипом, давав останні настанови руті, яка продовжуватиме їхню справу після його смерті. Після презентації вона давала багато концертів і на кожному такому пробувала привернути увагу людей до хвороби бас. Бенедикт Крех став символом тієї хвороби. Про нього говорили преса і люди. Моменти. Він так їх любив. Якось одного вже зимового дня в кімнату, де він лежав, увійшла Анна і сказала, що має для хлопця сюрприз. А згодом у двері позаду неї зайшли Бенедиктові батьки. Після довгої розвуки вони нарешті побачились. Чи були тоді сльози? Звісно. Чи були вони від щастя? Безперечно. Чи був то ще один момент, який не давав Бенедикту втонути? Був. Мати одразу припала до сина і почала виціловувати руки, щічки, плакати. Грізний батько теж не стримував сліз. Вона так довго його не бачила. Вона так довго думала про нього. Він живий. Ось він перед нею. Вона дякувала Богу за цю зустріч. Синочку, мій маленький, ти такий молодець. плакала мати. Я так за тобою сумувала. Вона пишалася своїм сином, як ніколи. Він робив благородні речі. Він був радий, що вони з'явилися саме у цей момент. Це був вчасний момент, бо поки він міг говорити і ще власним голосом сказати, що дуже їх любить, бо міг вибачитись перед ними особисто, для нього було це важливо. Його останні місяці були гідкі, але люди, які були поряд з ним, зробили їх дивовижними. Друзі, батьки, кохана. Анна робила Бенедиктів світ дивовижним. Йому ставало все гірше і гірше, а вона ставала все сильнішою і сильнішою. Хлопець бачив це і щиро радів він не звертав уваги на свою популярність, тепер його впізнавали. Звісно, не так, як якихось зірок шоу бізнесу. Але час від часу, коли Анна чи Макс, чи Ліза, чи Таня, чи мама з татом, чи Пилип возили його по вулицях міста, до нього підходили люди і впізнавали того, Пререченого хлопця, який написав пісні, знову відомій Руті Кулаковій. Йому це подобалось, хоча він добре розумів, що люди ним цікавляться не тільки через його талант, а більше через його, скажімо, драму життя. Але для нього було важливим те, що він тепер мав більше можливостей достукатись до людських сердець. Він міг донести їм, що таке бас і як допомагати таким людям. Звісно, їх неможливо врятувати, але можливо полегшити їхні страждання. Бенедикт це знав з власного досвіду. Моменти. Він літав серед них, навіть якщо збоку здавалося, що падає. Ось його тіло вже цілком нерухоме. Ось він вчиться писати за допомогою комп'ютерів тобі. Ось він вже до кінця втрачає здатність розмовляти. Ось він вже мало не помирає від болю. Та він не здається. Спочатку він хотів дожити до Різдва і Нового року. Він дожив. Це були прекрасні дні. Йому дуже подобалося говорити Ані, що він її кохає. Саме під зеленою, прикрашеною ялинкою. Навіть якщо і комп'ютерним голосом із динаміків ноутбука. Потім хотів протриматись до лютого. Він теж це зміг. Потім хотів побачити, як тане сніг і приходить весна. Йому це теж вдалося. Як? Бо він був сильним. Йому було зве і боляче, нестерпно боляче. Та він при цьому знаходив сили цікавитися життям до останньої секунди. Також він перемудрявся допомагати іншим, які були в подібній ситуації. Він став українським феноменом. До нього писали сотні його читачів, сотні слухачів, сотні людей, яких перевернула, і розчулила його хвороба. Він зміг усе, що хотів. Останнє, чого він бажав, це спокійно піти, попрощатись і піти. І йому це теж вдалося. Він помер у березні. Весь той час Анна Крех була сильною. Вона ніколи не плакала. Вона бачила, як страждає її чоловік і не могла допустити, щоб він, і так скривджений життям, бачив на обличчях близьких сум. Тому важко їй було чи ні, але дівчина усміхалась і прикрашала Бенедиктова життя своєю красивою усмішкою до кінця його днів. Вона не плакала на його похороні. Там були десятки людей, доль яких торкнувся Бенедикт. Там була пані Ярина, професор Любомир, сестри-близнючки з пансіонату, Єва, тітка Діна з дочкою Веронікою та чоловіком, інші родичі учні з літньої школи, прози та поезії, люди з зустрічей на тему хвороби бічного амітрофічного склерозу, який відвідував Бенедикт. Там було багато людей, яким Бенедикт допоміг, тож вона пишалася тим, що він встиг все, що задумав, і не плакала. Вона згадувала цю прекрасну людину з усмішкою. За кілька днів після похорону всі знову зібралися у домі, де Бенедикт провів останні моменти свого життя. У будинку прекрасної людини Тані був хороший уже весняний вечір. Вони наводили порядки в кімнаті, де він робив останні свої подихи. Складали в коробки всі книги, які йому читали перед смертю. Віддавали представникам благодійного фонду все Бенедиктове приладдя, дихальний апарат, комп'ютери Тобі, крісло, тощо. Це була його воля віддати все на благодійність, щоб ці всі речі полегшили комусь життя, як полегшили йому. Всі були заклопотані своєю справою. Хтось допомагав представникам фонду виносити приладдя, Макс і Полип. Хтось розкладав одяг і речі Бенедикта в коробки, його мама і Ліза. Всі хотіли допомогти. А Таня шукала вчасний момент, щоб підійти до Анни. Вона мала дещо їй віддати, дещо від Бенедикта. І ось коли видалась така можливість, вона підійшла до Анни, яка поралася біля ліжка, на якому помер її чоловік. Вона ще досі пахне ним, сумно говорила Анна, тримаючи в руках кодру. Таня трохи помовчала, а потім наважилась. Анно, почала жінка. Я дещо для тебе маю. Це для тебе залишив Бенедикт. Казав, що п'яце віддала, коли він піде. Думаю, це хороший момент. Тобто, не розуміла дівчина. Жінка поклала руку в кишеню, а за секунду витягла звідти подряпану чорну флешку. Простягла її Анні. Це відеозапис, пояснила Таня. Він його зробив іще осінню, коли переїхав з пансіонату сюди. Можеш його подивитись. Анна взяла флешку, одразу потягнулася до ноутбука і сіла на ліжко. Вона хотіла переглянути це відео зараз, не відкладаючи. Ніби вона помре, якщо цього не зробить. Тоді залишаю тебе, – делікатно мовила Таня. Але Анна її, здається, вже навіть і не чула. Жінка вийшла з кімнати і зупинила всіх, хто хотів туди заходити, щоб закінчити прибирання. Не турбуйтесь, там Анна. Їй потрібно побути самій. Давайте продовжимо завтра. Такі речі тут розуміли одразу, без зайвих запитань. Анна навіть не звернула уваги на те, що ніхто не повертається в кімнату. Вона тремтячими руками вімкнула флешку в ноутбук і відкрила відео. Анна крах весь той час була сильною, вона не плакала. Та побачивши на моніторі Бенедикта вже після смерті, вона заплакала. Її пробило, мов, дамбу. Сльози котилися зливою. Бенедикт стояв у тій самій кімнаті, підпираючись двома милицями. Дівчина зрозуміла, що відео було записане вже давно. Зараз здавалось ніби в іншому житті. «Можна?» – спитав він оператора. «Так, запис пішов», – відповів танин голос за кадром. «Привіт, Анно! Бачиш, який я здоровий! Стою ще на своїх ногах!» Посміхаючись, почав Бенедикт. «І волосся у мене ще синя. Пам'ятаєш наш візит у перукарню влітку? Ти казала тоді, що це на кілька тижнів що воно змиється, а воно не змивається, засміявся він. Так от, я хочу, щоб ти мене запам'ятала таким, здоровим. Хочу, щоб ти запам'ятала мій голос і мої поцілунки. Хочу, щоб у твоїй пам'яті залишилось не те, як ти підтирала моє лайно, а те, як я до тебе торкався, цілував і любив. Приклади зусиль, аби запам'ятати мене таким, добре? Постараюсь. Заливаючись слізьми, відповіла Анна Ти завжди говориш мені, що я змінив твоє життя Продовжував хлопець у моніторі Це, можливо, правда Але я хочу сказати, що ти внесла у моє життя не менше змін Господи, я навіть не уявляю собі такого Життя без тебе Ти змінила його Внесла у нього сенс Я закохався в тебе як... Не знаю Як місяць у землю чи день у сонце. Знаєш, я багато разів пробував описати свої почуття до тебе у віршах та не міг дібрати слів. Їх просто не існує, Анно. Я зрозумів, що про найсильніші свої почуття людина може нічого не сказати. Абсолютно. Бо нема слів, щоб їх описати. Всі слова применшують значення справжніх почуттів. Ти не опишеш великий біль, не опишеш неймовірний страх. Так само ти не опишеш велике кохання, якщо воно справжнє. Таке можливо лише відчувати. Так ось, воно в мене справжнє. І я просто скажу, що кохаю тебе. З тобою я відлітаю на край Всесвіту. Анна плакала, затуляючи рукою обличчя. Вона так хотіла його обійняти, поцілувати, торкнутися. І, здається, плакала не тільки вона бо об'єктив камери затримтів і за кадром чулися шморгання носом. «Тань, перестань!» – буркнув хлопець, дивлячись кудись за камеру. «Вибач», – озвався за кадрового останнє. «Ти це відео побачиш уже після того, як я піду», – продовжив Бенедикт. «Знаю, ти зараз дивишся його і плачеш. Ти не уявляєш, як би я хотів бути там, біля тебе, і обійняти, заспокоїти». Хоча, знаєш, давай будемо вірити, що я буду. Ти мене не побачиш, але я буду з тобою. Завжди. Просто повір, кохана. Я буду біля тебе. Можеш мені розказувати все, що забажаєш. Я завжди тебе чутиму. Хлопець перевів подих. Одного разу мене полип запитав, чи змінив би я той день, коли з тобою познайомився. Чи заводив би з тобою стосунки. Чи вберіг би я тебе від усіх страждань. Якби міг. Знаєш, мені хотілося його вдарити цією милицею. Хлопець підняв її. Звісно, я зробив би все так, як зробив. Я не поміняв би жодної секунди, як можна хотіти позбутись найпрекрасніших днів свого життя. Ніяк, боже, ніяк, крізь ридання промовила Анна. Не і стався такий приплив сліз, що вона була змушена зупинити відео, щоб заспокоїтись. Вона взяла подушку і почала в неї не те, що плакати. Вона почала кричати. Так було кілька хвилин. А потім вона повернулася до перегляду. Ти подарувала мені прекрасні миті. Вів далі Бенедикт. Анно, я хочу, щоб у тебе теж було таке ж прекрасне життя. Воно в тебе і буде. Я в цьому не сумніваюсь. Тобі варто лише не боятися. Слухай хорошу музику. Це завжди розслаблятиме. Коли тобі траплятимуться дешеві і цікаві подорожі, не думай і вирушай. Побачити світ, чого більшого може бажати кожна людина. Слідкуй за своїм здоров'ям. Ти ж бачиш, як це погано бути хворим. Бач красу в усьому, навіть у поганому. Кожна річ на цій планеті красива. Тобі варто про це пам'ятати. Читай книги. Та кому я це розказую? Ти їх читаєш весь час. І це прекрасно, скажи. Я пишаюся собою, що прищепив тобі любов до книг. Краще знову скажу, щоб ти не боялася. Страх – це гидка річ, на яку просто не потрібно звертати увагу. Це ніби кайдани, які людина власноруч на себе натягає. Слухай своє серце, живи моментами. Хлопець зробив коротку паузу. І наостанок скажу, щоб ти – любов моя. Навчилась відпускати минуле Бо воно ж не для того створене Щоб його всюди з собою носити Минуле для того, щоб згадувати І усміхатися Так от, кохана Я твоє минуле Можливо, прекрасне А можливо, не зовсім Але я тут, а ти там Тобі варто жити Я не кажу, щоб ти мене забувала Я й не хочу цього Єдине, чого я хочу це щоб ти просто відпускала мене. Не зразу, по трошку. Ти найпрекрасніша людина на цій планеті. І ти не маєш права в'янути. Радій, смійся і веселись. Знайомся. І я кохаю тебе. Все? Прошепетів за голос Тані. Все. Кивнув хлопець і відео зупинилось. Анна була сильною. І навіть зараз, коли вона плаче, вона є сильною. І я тебе кохаю, мій Бенедикте, проплакала вона. Дівчина лягла на ліжко, закуталась у ковдру, яка досі пахла Бенедиктом, і вімкнула відео ще раз, і ще раз, і ще раз. Це повторювалося і повторювалося. Так Ані було спокійніше, з кожним разом сліз ставало менше, а згодом їх взагалі не було. Разом з ними кудись виходив увесь біль, який накопичився в її чистій душі. Останні рази вона навіть підсміхувалася до Бенедикта. Вона так його кохала. А згодом дівчина просто заснула, відчуваючи запах коханого, відчуваючи, що він лежить поряд, як колись. Дев'ятий крок на зустріч вітру. Згадувати Поліна Бігда ж була хорошою журналісткою. До річниці смерті Бенедикта Креха вона підготувала відвертий відеоролик, інтерв'ю з близькими йому людьми. Спочатку вона взагалі не хотіла братися за цей проект, вона не знала, хто такий той Бенедикт і що він такого зробив для українського суспільства. Поліна була такою людиною, яка повинна була любити свою справу і розуміти сенс того, що вона робить, бо інакше матеріал буде скупим і бездушним. А зараз кожна клітина її організму говорила, що не потрібно братися до цієї справи. «Чому я? Олені більше подобаються такі теми. Дайте їй це завдання», – говорила Поліна начальниці. «А я краще поїду на книжковий арсенал і візьму кілька цікавих інтерв'ю з відомими письменниками. Мені мене це вийде набагато краще». «Ні», – суворо відповідала сивувата жіночка. «Цю справу маєш зробити ти». Тебе все вийде. Поліна зітхала і йшла геть, бо знала, що начальницю в чомусь переконати. Того самого вечора вона почала готуватися до майбутніх інтерв'ю. Після першої ж статті, яку прочитала, їй стало соромно, що вона не хотіла братися до цієї справи і за те, що вона не знала всіх досягнень цієї великої людини. Бенедикт Крех став символом борця в Україні. Його поетична збірка «На зустріч вітру» побила всі рекорди продажів за всю історію української літератури. Його пісні у виконанні рути Кулакової не сходили з вершин хіт-парадів. Він став обличчям хвороби БАЗ. Він звернув на цю проблему увагу мільйонів. З його ініціативи відкрилось багато фондів допомоги хворим, які допомогли десяткам таких людей. На жаль, що заради цього йому довелося померти. Журналістці подумали, що коли вона примудрилася нічого не знати про цього чудесного хлопця і про його хворобу, то крім неї таких людей залишилося іще чимало. Поліна взяла собі за мету зробити матеріал цікавим, щоб він був простим для звичайної української душі, щоб про Бенедикта дізналися всі, хто досі не чув. Чотири тижні вона разом з оператором Їздила до кожного, хто добре знав Бенедикта додому, і ставила їм одинакові запитання. А вони сідали перед камерою і відверто говорили про все, що було на душі. З якимсь дивним відблиском в очах вони згадували. Поліну дуже здивувала добра атмосфера, яка линула від кожного з них. Ніхто не здавався сумним і пригніченим, ніхто розбитим. У їхніх поглядах читалася якась щаслива ностальгія за минулим і радість що в їхньому житті була така людина, як Бенедикт Крехт. Фільм «Поліни Бігдаш» починався великим білим написом на чорному тлі «Історія Бенедикта Креха». А потім з'являлися запитання, на які відповідали Бенедиктові Бузькії. Якою людиною був Бенедикт Крех? Макс, друг Бенедикта. Життєрадісною і дивною. Однозначно, бо хто ще може подивитися на небо, і радіти, ніби виграв лотера і мільйон. Наталі Чернушин, лікар Бенедикта. Сильною. Так, звісно, в нього бували зриви, але він був найсильнішим пацієнтом, якого я коли-небудь лікувала. Ліза, подруга Бенедикта. Веселим він був. Він міг запросто всіх розсмішити. Інколи його жарти здавалися страшними. Але зараз я їх згадую і розумію що вони насправді були смішні, а ми, дураки, з них не сміялися. Просто він легко ставився до своєї хвороби і легко міг про неї жартувати. Нам теж потрібно було так ставитися. Але ми чомусь не могли, хоча і дуже старалися. Анна, дружина Бенедикта. Не знаю, для мене він був загадкою, яку я розгадувала до останнього нашого дня, яку я любила розгадувати яку було цікаво розгадувати. Це, як говорити про наш безкрайній Всесвіт. От що ми про нього знаємо? Так само і з Бенедиктом. З ним просто було добре. І все. І ти не думав, яка він людина. І не думаєш тепер. Що він любив? Ліза. Все. От чесно. Йому все здавалося цікавим і гарним. Якось він півгодини із захватом у погляді Розповідав про воду. Уявляєте? Про воду. Рута Кулакова, співачка, подруга Бенедикта. Музику, поезію, життя, людей. Любив допомагати людям. В останні місяці він навіть не зважав на біль, а допомагав. Він допоміг десяткам. Анна. Любив дізнаватися щось нове. Завжди говорив, що люди для цього і існують що це сенс нашого життя, щоразу дізнаватися нове, вчитися, не зупинятися. Також він був меломаном і книгоманом, шаленим просто. Щодня він повинен був щось читати і слухати. Ми так любили робити це вдвох. Просто сидіти мовчки і читати. Або лежати, мати по одному навушнику у вусі і слухати ту саму пісню. Це було класно. Пилип, друг Бенедикта, природу і свіже повітря. Він любив проводити час у парку. Пам'ятаємо, одного разу на його день народження його туди завели, і він звідти не вилазив просто. Любив там сидіти і думати про щось. Думаю, в цьому щось є. Варто і собі спробувати. Макс. Життя він любив. І що? Хтось зверху вирішив, що йому досить. Тяжко про таке говорити. Правда. Але така реальність. А більше за життя? Не знаю. Мабуть, Анну. Чого він вас навчив? Макс. Жити моментами. Він завжди говорив, що треба жити моментами. Ліза. Жити моментами. Пилип. Жити моментами. Анна. Жити моментами. Кохати. Рута. Не боятися. Ризикувати. Любити життя. Що б ви йому сказали, якби він міг вас почути? Анна. Що я сумую за ним. Дуже. Що кожного дня я про нього згадую. Що переїхала таки в Польщу. І потроху починаю нове життя. Але все одно за ним сумую. Ліза. Дякую. Я б сказала йому дякую. За все, на що він відкрив мені очі. Він навіть не думав їх відкривати, та відкрив. Напевне, в цьому був весь його феномен. Макс. Я б сказав, що в мене все добре. Нехай не переймається. Бо я чомусь впевнений, що він переймається. Я роблю улюблену справу, насолоджуюсь життям, а не так давно познайомився з хорошою дівчиною. До речі, на його похороні. Його б це, мабуть, розвеселило. Єва її звати. Хороша така дівчина. Художниця. Яна Крех, мати Бенедикта. Я б спитала, чи в нього все добре. Звісно, я впевнена, що він у кращому світі. Але я б хотіла почути це від нього. Тоді б стало легше жити. Стало б спокійніше. Пилип. Що нарешті дочитав його збірку. І що вона мені сподобалась. Думаю, це було б саме те, що він хотів би від мене почути. Рута що продовжує те, що ми з ним почали. Я пишу музику на його вірші, допомагаю хворим на бас. Скажу, що вийшов уже другий альбом під назвою «Дерево без листя», так, як він і хотів. Розкажу, чого ми з ним добились. Думаю, він би зрадів. Анна. Думаю, він чує нас. Тих, хто був поруч із ним. Він радіє. Він помер у березні минулого року. Розкажіть щось про останні його місяці. Пилип. Ой, це було страшно. І гидко, як він завжди казав. Я на крех. Коли я побачилася з ним після його втечі, його тіло майже не рухалось. Проте він ще говорив, добре дихав і міг ворушити правою рукою. Я дякую його другові Артемові, який якось прийшов до мене і показав ролик з новинами про те, що мій син, Написав пісні відомій співачці Руті Кулаковій. В мене був шок. Я раділа, що мій син такого добився. А ще більше я раділа, бо тоді нарешті взнала, де його шукати. До цього я не знала. І я дякую Артемові, бо він подарував мені ще кілька хоч і тяжких, але проведених із сином місяців. Я буду до смерті за це йому вдячна. Ліза до кінця грудня він втратив своєї кінцівки. Був в'язним у власному тілі. Ви можете собі таке уявити? Правда, навіть страшно таке припустити. А він це проживав кожного дня. А в січні перестав говорити, поки не привезли спеціальний комп'ютер. У нас був лише його погляд. Пилип. Мова відходила не зразу, а потрохи. Щоразу гіршила і гіршила. Інколи він розмовляв, як п'яний фізрук а інколи ще гірше. Макс. Йому давно було важко говорити, та він не здавався. Він говорив увесь час. Інколи добряче цим набридав. Думаю, він просто хотів наговоритися. А в січні, коли він ротом уже не міг керувати і розмовляв за допомогою комп'ютера, я зрозумів, як скучатиму за його голосом. Мене страшенно дратував той технічний голос якогось чужого дядька. Рута. Але він не переставав писати вірші. І тепер йому доводилось буквально очима їх писати. Знаєте, за допомогою спеціального комп'ютера. Та він писав, незважаючи на важкість. Анна. Він усміхався, коли бачив сніг. Коли дочекався весну. Він радів кожен свій день. І я раділа разом з ним. Ліза. 10 лютого посеред ночі до мене подзвонила Анна. Я ще й не піднімаючи трубки, зрозуміла, що все погано. Анна. Я прокинулась від його стогонів і побачила поряд з його головою велику калюжу крові. Це було страшно. Він бився в конвульсіях, а поряд з шиєю – велика калюжа крові. Наталя Чернушин. Тієї ночі в нього стався рецидив інфекції. А плюс до тієї проблеми додалось іще те, що він не мав сил дихати. Лікарям довелося підключити його до апарату. Я накрех. Мій синочок дихав через трубку. Їв через трубку. Але не здавався. Він продовжував усміхатись. Пилип. Боже, той звук вентиляторів чується мені ще досі. Анна. Та він не здавався. Він хотів продовжувати лікування. Казав, що має донести до людей все, що знає про хворобу. Це була його мета. Він не хотів іти, не досягнувши її. Макс. Мені здається, що він надіявся на чудо. Хоч і завжди казав, що всі дива, які мали з ним статися, сталися. Але десь глибоко в серці він надіявся на чудо. Тетяна Крикун, подруга Бенедикта. Коли я приходила до нього в лікарню, я весь час йому розповідала щось. Зачитувала статті про нього, рецензії на його книгу. Думаю, йому це додавало сил. Анна. Він мені казав, що його надихала наша підтримка, бо в той час він відчував тільки біль, як він казав, страшенний, диявольський біль. Його тримала наша підтримка, а в нас, в свою чергу, тримала його витримка. Часто він кудись подумки відлітав, моргав, був у свідомості, але відсутній. Казав, що тільки наші голоси повертали його до життя і реальності. Наталя Чернушин. Він пробув у лікарні три довгі тижні. Признаюсь, всі вони були насичені муками для нього. Це було жахливо. Але він все, що міг, витерпів. Рута. Інколи, коли йому ставало легше, ну, це так відносно. Він просив організувати йому зустріч і прес-конференції про бічний склероз. Ми забирали його з лікарні, і він ділився з іншими своїм досвідом. Пелип. Просто він сам знайомився з цією хворобою, і кожного разу, коли дізнавався про неї щось нове, хотів поділитися з іншими, щоб тим людям, на яких це тільки чекає, не було так страшно, як йому. Макс. Я був на кількох таких зустрічах, бачив, як він тим своїм комп'ютерним голосом змушував плакати цілі зали. Всі люди слухали його, заливались слізьми, навіть коли він жартував, мовляв, як нам жаль того хлопчика. А мені ставало просто дивно. Для них усіх це була сентиментальна історія, а для нас це було життя. Анна. Я була проти тих зустрічей. Усі вони дуже його виснажували. Після них його повертали в лікарню, і він проводив додаткові, жахливо-болісні процедури. Я не могла на це дивитися. Він катував сам себе. Просила його, благала. Але коли він дивився на мене своїм поглядом... Ех, я не могла боротися з ним. Я знала, що він має рацію. Що він повинен це робити. Наталя Черношин. Після цих зустрічей інфекція посилювалася. В області шиї набирався гній. І інколи лікарі не могли знайти вену, щоб поставити катетер. У такі моменти його життя висіло на волосині. Але він, як тільки йому ставало легше, знову залишав лікарню і вирушав на прес-конференції. Я на крех. Інколи я питала у нього, чи йому боляче. То він відповідав, що ні. Знаю, що він лукавив. Навіть тоді він думав про мене. Але яку ж то треба мати силу, щоб коли ти мало не помираєш від болю, казати, що тобі нічого не болить? Макс. Насправді йому було неймовірно боляче. Це були найболючіші тортури в його житті. Це було помітно по очах. І хоч він нам брехав, ми всі бачили, що він слабне. Ліза. Тоді ми всі часто бачили кров. У що він вірив? Круто. У нашу з ним справу. Безмежно вірив. Зараз, щоб мені знайти натхнення, варто тільки згадати його погляд. Цілий спрямований погляд. І скристий такий, знаєте? Він хотів, щоб люди чули ці слова. Читали його вірші. І не здавалися. Ліза. У долю. Він був впевнений у тому, що все відбувається так, як відбувається? Не просто так, що він не спростав тік з дому саме у наше місто. Макс. Якщо поглянути збоку на всю цю історію, дійсно можна повірити в долю. Він приїжджає в місто, знайомиться з Анною. Вона його записує в школу поезії, де він знайомиться з Рутою, з якою він разом здобуває свої вершини. Веселий ланцюжок. Егеш. Тетяна Крикун. Ще до лікарні він почав цікавитися церквою, релігією, Ісусом. Він часто просив мене сходити з ним у церкву. Думаю, він шукав щось, щоб йому було легше все пережити. Я на крех. Він часто мене питав про Бога після тих походів до церкви. Він шукав відповіді на глибокі питання. Шукав спокою для душі. Анна. Церква безперечно йому допомагала. Він мені казав, що за все своє життя він не часто туди навідувався. Також казав, що він жаліє про це. Його заворожувала історія про Ісуса, про те, що він віддав своє життя заради спасіння людей, як він провів останні дні свого життя. Анна, він перестав писати. Спочатку це було дуже страшно розуміти, розуміти, що він навіть перестав пробувати. Такого навіть я не очікувала. Це ніби як ваш друг, який завжди посміхається, раптом перестав це робити. Моторошно. Панічний страх невідворотного кінця. Наталя Черношин. Він був у лікарні до 3 березня минулого року, а потім виявив бажання виписатись. Пам'ятаю, після його виписки я взяла відпустку. Я повинна була відійти від вражень, які мала... Поки лікувала його, він перевернув мій світ. Ви не уявляєте, наскільки. Я ніколи ще не бачила такого життєлюбного пацієнта. Він помирав, але не здавався. Він допомагав іншим навіть у найтемніші періоди своєї хвороби. Макс. Він не здавався. Він просто вирішив, що його час піти прийшов. Він вирішив попрощатися і хотів це зробити не в лікарняній палаті, а в домашній атмосфері. Крута. Після останнього цього рецидиву я приїхала в лікарню і сиділа поряд з його ліжком. Чекала, поки він прокинеться. Всі кудись пішли, а я просто дрімала біля нього. Я нечасто до нього могла навідатись, а коли навідувалась, то спала. Він не ображався на мене. Він знав, що я викладаю всі сили на те, щоб зробити всі речі, які ми з ним задумали. Я крех. Тоді, коли з ним була Рута, він прокинувся і вперше попросив відвести його додому. Пилип. Він не просто захотів додому. Він прямо сказав, що хоче податися додому, щоб там померти. Без болю і у спокої. Анна. Я його не відмовляла. Я не мала права змушувати його мучитись. Як взагалі я могла тоді його відмовляти? Він давно мене до цього готував. Я зрозуміла, що час прийшов. Тетяна Кирикун Щось мені видається, що він себе не жалів. Він жалів близьких. Безумно йому було важко, але він не міг дивитися, як страждають його мама, його дружина, його друзі. Як стільки життів, як йому здавалося, стояло через нього на місці. Думаю, заради них він вирішив не продовжувати лікування Макс Це було без сенсу Я б теж обрав померти в спокої Ніж мучитись і померти у стражданні Всі б це обрали Анна Я розуміла, що це наші останні дні Рута Анна не відходила від нього Вона хотіла якомога більше часу провести з ним Анна Я насолоджувалася тим часом його запахом і можливістю торкатися до нього. Якось дивно зараз це усвідомлювати, але навіть тоді ми проживали з ним свої маленькі, незабутні моменти. Я пам'ятаю кожен його погляд, кожне слово з того періоду. Я накрех. Перші дні, коли він повернувся з лікарні, були світлими і хорошими. Він часто усміхався, радів, що нарешті не в лікарні, Півп. Він хоч і перестав писати вірші, та заставляв нас читати йому книги. Він хотів якомога більше почути книг. Макс. Інколи, коли він лежав і нічого не говорив, я показував йому еротичні журнали. І що ви думаєте? Він усміхався. Анна. Думаю, йому хотілось писати, але він вирішив присвятити ті останні дні своїм близьким, не писати. Не відволікатись. Тільки він і ми. Ліза. Але раптом він заснув. Пилип. Він заснув. Макс. Заснув. Яна Крех. Він довго спав. Сорок шість годин. Тетяна Крикун. Він ніби знав, що засне. Бо ближче до цього він почав прощатися. Макс. Інколи я стояв позаду його комп'ютера і бачив те, що він пише, ще до того, як це озвучувалось. Перед тим довгим сном я збирався додому і побачив, що він написав «Папа, друже, бережи себе». Я швидко витер сльози і, усміхаючись, обійняв його. Він ніколи зі мною так не прощався. Завжди говорив «До завтра». Анна. Коли він спав, я весь час була з ним. Я боялась такого довгого періоду без його погляду. Знала, що щось не так. Знала, що людина не може так довго спати. Наталя Чернушин. Вони дзвонили до мене і питали. Я сказала, що інколи таке буває. Коли людина все чує, просто не може відповісти. Рецептори всі працюють. Він чутиме їх. Ліза. Ми відкрили його повіки і почали перевіряти зіниці. Світили на них ліхтариком. Рута. Зіниці реагували, тож ми всі зрозуміли, що він не спить і чує нас. Пилип. Відтоді ми збирались у його кімнаті і просто розмовляли. Читали йому книги. Яна Крех. Ми знали, що він чує нас. Хотіли, щоб він не відчував себе самотнім у тій тьмі, в якій перебував. Ліза. Навіть пісні йому співали. Анна, інколи, коли всі розходилися спати і з ним залишалась тільки я, я розмовляла з ним про особисте. Я зізнавалась йому в коханні, говорила, наскільки він змінив моє життя. Бо, справді, я стала з ним дорослою. Згадую себе до всіх тих мук, які я з ним пройшла. І не впізнаю себе. Ліза, він нас багато чого навчив. Анна. Лікарі нам казали, що він прокинеться. Що на короткий період часу, перед тим, як піти, йому полегшає. Пилип. І йому полегшало. Рута. Була ніч. Я сиділа біля нього і раптом прокинулась. Побачила, що він дивиться на мене. Я поцілувала його в щеку і сказала, що він мені дуже дорогий. А потім кинулась усіх будити. Ліза. Нам був потрібен той час, щоб попрощатися Ми всі бігли стрімголов у його кімнату Анна Найперша прощалася я Я просила всіх залишити нас І почала відверту розмову Спочатку розповіла йому про все, що сталося Про його довгий сон Він не мав сили розмовляти за допомогою комп'ютера Та й ми не знали, скільки у нас часу Бо коли він спав, ми відключили його Тож не можна було гаяти час на повторне підключення я ставила йому запитання, на які було дві відповіді – так і ні. Спершу спитала, чи йому боляче. Він поглядом відповів ні. Потім запитала, чи хоче він, щоб відключили дихальний апарат. Чи готовий він? Він відповів так. Потім я сказала, що кохаю його. Він сказав так. Я сказала, що він найкращий, що в мене було. Він знову сказав так. Я сказала, що він найкращий друг який коли-небудь у мене був. І знову так. Потім я його поцілувала. Я накрех. Коли ми повернулися в кімнату, всіх здивувала тиша. Пилип. Була страшенна тиша. Вперше за довгий час не чулись вентилятори дихального апарату. Я зрозумів, як це – сумувати за тим, що спочатку тебе дратувало. Ліза. Моторошна тиша. Яка ніби сміялася з нас, говорячи, що скоро прийде кінець. Рута. А потім по черзі ми почали з ним прощатися. Я на крех. Я слухала тих людей і те, що вони говорили моєму сину це найкраще, що може почути мати, що твою дитину щиро любить стільки людей. Ти в такі моменти переконуєшся, що добре виховувала свого сина. Анна. А через 9 годин. Він пішов. Про що була ваша остання з ним розмова? Я на крех. Про довіру. Він дякував мені, що я йому довіряла і не шукала, коли він втік з дому. А ще він просив, щоб я передавала вітання родичам і друзям. Рута. Він був дуже розумною людиною. Він бачив тебе наскрізь. Останнє, що він мені сказав, то це, щоб я помирилася з чоловіком. Що в житті людини немає часу на образи, і я помирилася. Він зараза завжди має рацію. Макс, ну, що може сказати вмираючий друг? Він сказав, щоб я беріг себе і наглядав за Анною. Я це і роблю. Чуєш, Бенедикте, я роблю це. Пилип. Останнє, що він мені сказав, це те, що він говорив протягом усієї нашої дружби, щоб я не комплексував. Знаєте. Кращої поради я в своєму житті ще не чув. Тетяна Крикун. Він сказав мені, що я прекрасна людина. Ех, ви б знали, як це приємно чути від іншої прекрасної людини. Ліза. Він сказав, що в мене все буде добре, щоб я ніколи його не забувала, щоб піклувалась про Анну. Макс. Він, напевно, всіх просив наглядати і не покидати Анну. Анна. Про нас. Я завжди згадувала йому наші з ним прекрасні моменти. А він зупиняв мене і казав, що найпрекрасніші тільки попереду. А ще в останній розмові я таки з ним попрощалася. Сказала це. Прощавай, любов моя. Найогидніша фраза на світі. б ви порадили людям, які ніколи не знали Бенедикта. Ліза. Порадила б ніколи не здаватися. Іти до своєї мети. Пилип. Не думати про погане. Погані думки погане життя. Варто думати про хороше. Я НА КРЕх. Любити своїх близьких. МАКС. Бути хоробрими. навіть якщо капець як страшно. РУТА. Вони легко можуть познайомитись. Нехай відкривають назустріч вітру. І читають. Я впевнена, що після цього вони з впевненістю розумітимуть, що за людина той Бенедикт Крех. «Анна, вірити. Той хлопець навчив мене вірити у прекрасне. Боже, вже минув рік від його смерті, а я не перестаю про нього думати. Це досі прекрасно. Ні для кого не секрет, що Бенедикт любив моменти. Який для вас найкращий момент, пов'язаний з ним?» Тетяна Крикун. «Усі». «Ліза». «Думаю, що усі». «Пилип». «Усі». Жаль, що їх було так мало. Яна крех. Усі. З того моменту, коли я його народила і вперше взяла на руки, до його останнього подиху. Вони всі незабутні. Макс. Кожен довбаний момент. Рута. Абсолютно всі. Я ним заряджалась. Він надихав мене. Анна плачучи крізь посмішку. Всі. Сповнені кохання і якоїсь свіжості. Ніби ти стоїш на причалі біля моря і дихаєш теплим, трохи солоним, зате чистим, перечистим повітрям, всі. І на цьому прекрасному слові розмови закінчувалися. Далі в ролику показувалися фотографії Бенедикта за все його життя дитинство, школа, життя після втечі і його боротьба з хворобою. Вони мінялися під одну з пісень рути Кулакової, від його власний вірш. Поліна Бігдаш була прекрасною журналісткою, тепер дівчина була вдячна начальниці, яка все-таки змусила її виконати завдання. Ця історія, навіть якщо журналістка ніяким боком до неї не торкалася, її змінила. Поліна надіялася, що її короткий фільм теж зможе, хоча б на крапину, змінити ставлення людства до хворих людей. Їй було цікаво спілкуватися абсолютно з кожним. Вона бачила тих людей наскрізь. І, говорячи з кожною цією людиною, вона розуміла, що Бенедикт Крех насправді був незвичайним. Це було очевидно. Його всі любили. Слухаючи їх, вона сама трішки в нього закохувалася. Жаль, що вона не була з ним знайома. Епілог. Така от історія, мій дорогий приятелю. Знай, що я приходила її разом з тобою. Я думала, що знайду більше слів після твого прочитання цього маленького роману. Цієї маленької історії. Та їх практично нема. Тож вдовольнимося тими, що є. Я тяжка книга. Або краще запитаю. Я тяжка книга? Можливо, я тобі не сподобалась. Можливо, сподобалась. Це нічого не змінює. Головне, ти прочитав мене від початку до кінця. Значить, тебе щось тримало тут. Ти був тут. І в твоїх думках, так чи інакше, звучало кожне слово, написане на моїх сторінках. Тепер я просто тебе попрошу не забувати цю історію, хоча б кілька днів. Подумай трішки над всім прочитаним. Ти зробиш власний висновок і підведеш такий сенс, який ти шукаєш. Саме цього я і добивалася. Головне, кілька днів, нехай вся ця історія, всі ті ситуації і події, всі ті герої політають серед твоїх думок. Історія зрозуміла. Чи, знову ж таки, краще запитати? Історія зрозуміла? Це була історія хлопця, який, на мою думку, вмів жити. А на твою? Він не здавався? Він робив те, що вважав за потрібне, не жалів себе і не думав про наслідки. Зможеш так? А цього разу краще не питати, бо я знаю, що ти обов'язково зможеш. Ми з вами закінчили читати цю неймовірну історію, друзі. Напишіть, будь ласка, коментарі з вашими думками, як вам було слухати останню частину, чи виявилася вона такою, як ви очікували, та чи тримала вас до останнього слова. Дякую всім, хто дослухали цю книгу до кінця. Дякую безмежно автору Михайлу Іваську за наданий дозвіл на озвучення його такої чарівної книги. Дякую, мої любі слухачі, що продовжуєте відкривати аудіокниги в моєму озвученні. Бережіть себе!